Ziminu baten azken burutazioak. Mundoa ikusteko moldeak, aitortza autobiografikoak dira. Artean, zientzietan, irakoskuntzan edo politikan, norberaren edo komunitate baten bizipinen kontakizuna da. Ku jaurek bizitakoaren kontakizun subjektibo bat. Horri esker, jasandako traumataz libratzen gira, jen batean bedelen. Zeren ulertezina zena, ulertgarri bilakatzen dugu. Eskuragarri, konkretu, eta isuaren memoriari, isua ulertzeko martxan jarri dugun sorkuntzaren memoria gehitzen diugu. Ezin genuen Euskaraz transmititu edo partekatu? E, orduan eskolak sortu ditugu? Euskal eskolak, erri eskolak ikastolak. Ezin ditugu azterketak Euskaraz basa? Ulerte sinera gaindi ezina, ziren horrek jenaidu ez garela humanoak, euskaraz mintzatzen garenean ez garela nor, hordoan euskaraz aztertuak izateko tresneria propioa martxan jartzen dugu, eta injustizia aukera bilakatzen zaigu, ezin ez ezkoaren markoak berriz definitzen ditugu eta errealaren mugak berriz magazteko aukerak sortzen ditugu. Euskaraz pentsatzeko ikasteko, maitatzeko, handitzeko, gizarteratzeko, tresnak. Norberak bere kabuz pentsatzeko ahalbidea, belaunaldiz belaunaldi eskainia izan den ondarea da. Saheski kulturalaren aurkako tresnarik eraginko jena. Bakoitzaren eta komunitatearen ezin besteko baldintza ikastola. Maitasunez eraikitako erri eskola da. Zientifikoek frogatu dute maitasunik gabe, pentsaera ezin ezkoa dela. Gazetan lortzen den atxikimendu gaitasunak besteei lotzen gaituen orok, pentsatzeko aukera eskaintzen digu eta gure kabuz pentsatzeko gaitasuna hau da egune segun kentzen zaiguna saretzeko gaitasuna elkarrekin nor izateko trebezia isilean, alegia deuse transmisio gizartetik kontsumo talde bat izatera bortxatuak gira nola? gure bizien gobernantza entitate abstraktuei delegatuz inkestak, bortxak, kurbak zenbakiak, pantailak kabineteak, adituak Gaurregungo jaun eta jabeak. Artisautza edo lanborantzan ez da eser erabakitzen gehiago. Ez, informazioak kudeatzen dutenen bulegoetan trenkatzen da dena. Logokrazian bizigira. Ordina gailoa mintzarazten dakienak du boterea. Teknologiak? Aragirik gabeko mundu hotz eta abstraktu bat antolatzen du Eta emozioak edo pentsairak ez dira korputzez edo garun muinez egindako zerak Ez orain keinu abstraktu batzuek dute mundua irudikatzen Delirio logiko baten menpe bizigira Errandakoa koherentea da, ongian tolatua, baina errealaren pertsieptiotik urrun. Aise jaleak hortaz bizitira eta laborarien egitatetik urguntzen gaituzte. Laboraria jatorrizko tentsuan diot. Labor, lana, orare mintzatu Lanaz mintzatu, egiten denaz mintzatu, terrenoan gertatzen denaz mintzatu eta baloratu. Oartzen aiz lura lehoradela, beraz, suposatzen dut hartu bihiak, txikiak izango direla. Euskal Antzerkia hortaz mintzatu da beti erreala, baina doi doibat trebez, zeharkako begiradak objektibitatea erresten baitu, zuzeneko lekukotasunak imposibleak direlako batzutan. Zeharka egiaz mintzatzen aldelako, mesfiratu behargira ideia argiegietaz, Zenbakiz mundua erziaa da. Erreala txikitzen du existitzen ez den mundu bat magazten du. Artea eta eskola pentsaera eta sentimendua adierazzteko gaitasunaren zeaskak dira. Haiek gabe gure irudimen gaitasuna pobrea da, eta gauzak lausoki dirazten ditugu, nortasun hizpirik gabe, erraz manipulatzen den zera bilakatu arte. Hebartu emozionalak, ziminoak, kontsumitzaile arruntak jende tristea. Izuaren menpe bizi den auzo talde bat. Giza talde bat infantilizatzen denean etzaionean pentsatzeko edo ekiteko gaitasunik uzten bere errebeldia parisizio bat bezala hartua da, eta asemetzakak edo esklabo bat bezala zilortzen da. Hierarkia mantendu behar da bestera anarkia da. Behinak guk, mundua, hierarkizatu edo zeharkatu nahi dugu. Ez alugu gure irudimina eraikitzeko eta partekatzeko greñarik. Orduan hartu ditzagun gure ardurak. Debatea plazara ekardezagun. erronkaio eta erria eraiki. Hau izan da dila gure patua.